Ci sono stati due presidi indetti oggi a causa delle ennesime espulsioni che ci sono state anche a seguito delle varie mobilitazioni a Brescia e anche a Milano di tre ragazzi egiziani. Sì, in particolare uh, Mimmo, questo ragazzo che è stato deportato oggi, che è stato convalidato martedì mattina, poi è, tenuto, è stato tenuto in isolamento in Corelli che è una cosa che non, non era mai avvenuta, lui non ha potuto entrare in contatto con nessun altro recluso del CIE e oggi eh, li hanno deportati, abbiamo saputo tra tramite un sito egiziano che lui veniva deportato, ci siamo mobilizzati, ma abbiamo saputo proprio all'ultimo, era quasi mezzogiorno, siamo andati, eravamo circa una trentina di persone, siamo entrati dentro dell'ufficio che c'è eh, all'interno di Maltese, subito la polizia, di così tutto ci hanno circondato, abbiamo detto quello che è la complicità di Jeter eh, nel confronto delle deportazioni, questo ragazzo tra l'altro c'era presente anche l'avvocato che diceva guarda il passaporto sta arrivando da Brescia, aspettate che almeno possa tornare con le sue cose, no? Niente, assolutamente nulla, abbiamo provato a denunciare in tutti i modi anche a, ai, alla gente che era lì all'aeroporto che cosa stanno facendo, si prende le persone, principalmente in questo caso Mimo che era uno che ha lottato tanto da quando c'è stata la questione della gru eh, per la storia della sanatoria truffa. e niente, li hanno, hanno presi e oggi purtroppo è stato deportato un gruppo era a Milano, hanno fatto anche lì un presidio ma c'era un un'ingente di forza dell'ordine davanti che non hanno potuto entrare nei uffici e anche lì poi il comitato immigrati volevano consegnare una lettera e pare che questa lettera sia stata consegnata ma la questione importante in questo momento è da dire è che si deve partire una campagna contro tutte le compagnie di bandiera che sono complici con questo tipo di deportazione. L'indicazione del governo è abbastanza netta rispetto a queste problematiche. Continuano nettamente le politiche di espulsione, eh, di deportazione, insomma le violenze continue, quindi come cioè, la lettura che si può dare a questo tipo di situazione quale può essere secondo te? Che comunque loro, secondo me, si sentono in difficoltà perché vedono comunque che c'è un gruppo, eh, sia a livello di Milano, ma a livello nazionale, che si stanno mobilizzando e le cose stanno venendo fuori di quello che, che sta accadendo, no? E si mobilizzano. Ieri in particolar modo, anche per, per chiudere un po' il cerchio in relazione a Mimo. Ieri Lega Nord ha fatto un mega manifesto con un rapporto di Mimo dicendo: Questo non è casa tua, tu devi tornare da dove sei venuto. E c'era una campagna proprio ieri a Brescia eh, su sulla deportazione di Mimo. Per questo è molto mirata e puntata. sulle persone che si spongono minimamente in relazione a lottare contro quello che, che avviene. Per questo c'è questo circolo che loro provano a deportare perché le persone no, non diano fastidio come dicono loro, no? All'interno del paese. Comunque c'è questa cosa che la risposta che lo Stato dà, come abbiamo già visto, è attraverso la repressione, eh, ma anche lì tornando al presidio oggi la gente diceva comunque.. non non ci arrendiamo anche di fronte a questi soprusi, anche a questo tipo di violenza e a queste deportazioni. L'importante è questo che la lotta possa Prendere un po' e che la gente capisca che cosa è un CIE, che cosa significa, eh, significano questi tipi di deportazione. Infatti, diciamo che probabilmente va superato un po' il concetto, magari esclusivamente vertenziale, della sanatoria truffa, perché il problema è generale e riguarda sia eh, in, le motivazioni che portano una persona a essere regolare, che passano per i CIE, che arrivano poi all'ennesima cosa che è la sanatoria truffa. Quindi, in questo è necessario allargare diciamo, la è piattaforma, chiaro. lo spettro. della protesta per arrivare okay. a dargli un respiro nazionale Anche, anche perché questa, la sanatoria è sempre vincolata a un contratto di lavoro, dal momento che tu puoi avere anche questo pezzo di carta per sei mesi, dal momento che perdi il posto di lavoro, automaticamente perdi il permesso di soggiorno. Per questo diventa un, un circolo cieco. È chiaro che per un immigrato, questa loro vedono come una questione molto importante, eh, che è, ma il problema è che è sempre vincolato alla, alla questione lavorativa e tu, comunque, sei sempre in mano. a questi avvoltoi che da un momento all'altro per qualunque motivo ti possono togliere o quando perde il lavoro, per questo è, è una questione che è in generale, è il lavoro nero che che viene sfruttato, che è, è, è tutto un interesse che la gente non abbia questo, così loro possono utilizzare, eh, costringere a sottopaga. è e tutta questa complessità di elementi che ci sono per costringere a queste cose. Per questo loro comunque hanno fatto i soldi a partire dalla sanatoria, perché il governo ha incassato, ogni immigrato ha pagato più di 500 euro, più tutto il business che è, che è uscito intorno a questo. Per questo comunque diventa sempre un, un strumento nella loro anche di business, no? E, e loro giocano su questo. Questo è questa è la questione. Ma ci sono, sono previsti appuntamenti nei prossimi giorni? Allora a Milano ci stiamo organizzando per una manifestazione sabato che parte lì sotto sotto la torre, eh, dove i tre ragazzi sono ancora sopra e, e non hanno nessuna intenzione di scendere. E ci, ci sarà questo corteo e, e vediamo lì vorremmo parlare anche con la gente di quartieri stiamo provando anche a allargare nei altri quartieri perché questa cosa venga fuori come anche nelle altre città penso che ci sia ci si ci sta provando a fare un, un lavoro di denuncia in relazione alla sanatoria truffa ma anche che cosa significa uh, il Cile e che cosa significa tutta questa questa macchina repressiva nel confronto degli immigrati e non solo